Janek komótosan kivette az égő szivart a szájából, széttárta karjait és kajánmosolja a válaszolt. Karácsony van. Az ünnepekből tudjuk, hogy még nem állt meg az idő. Janek felvette egy pohár italt, és az egész tartalmát magába döntötte. Kezdeném a feladatismertetést. Magát is várom, kapitány. Hagyta figyelmen kívül Vikersz a kapitány előző mondatát.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 Bólogatott Milburn.